Epilógus Magányosan áldagált a függőket peremén, nyíló orgonabokrok és rózsafák között. Az égbolt kéken ragyogott a csillogó tornyak felett, a kert zöld útvesztőjében pedig a szökőkút út felül egy makulantlan tiszta egyenruhát viselő délceg férfi közeledett felé. – Stepa nevetett ormevidáman. – Megvárakoztattál. A testőr tiszt elmosolyodott, s már is nyújtotta a karját. Bocsáss meg, hercegnőm, indulnom kell, már várnak minket. Oda a palota függőkertjének közepén minden készen állt a szertartásra. A levegőben a rózsa illat úszott, s minden megtelt valami magasztos tisztasággal. Mintha még a tárgyak körvonala is élesebbek lettek volna, a színek elevenebbek. Agáncsev Nagyherceg fehér, prémes uralkodói díszben intett felé, aztán megölelte testőrsége parancsnokát. Stefa Szokov, örülök, hogy itt vagy, fia! Orme nevetett még soha nem érezte ilyen boldognak magát. Léptek, kopogtak a háta mögül, és ő szökkenve fordult meg, hogy lássa ki érkezett. Én út, suttogta a nő erőtlenül, amikor a félhomályból testvére Vézna alakja bontakozott ki. Megint láttam őket. Ugyanaz az álom. Mindig ugyanaz. A herceg lehuppant a kőre, ami orrmegyékény ágya mellett feketé lett. Fejük felett szürke égbolton kergették egymást a fellegek, a szét roncsolódott, tetőzet néhány deszkája csorba fogsorként keretezte a szürkeséget. Mindig ugyanaz. Inut most minden esetre reménykedő pillantásokkal méregette a lányt. Mióta az véget ért, nem látta még ilyen jó állapotban. Arcát sebek borították, de a testénáített sebek meglepően gyorsan gyógyultak. Akárcsak az ő sebei. És ez nem volt természetes, Egyáltalán nem. Ezt tudta ő is. Sztepa vár téged porton, mondta, és gyengéden huga halára tette a kezét. Lehetnél hozzá egy kicsit kedvesebb. Bele hogy egy szabad sincs hozzá. Orme sápadta a bólintot. Az képekbe a függőket, tavaszi ragyogásába oly természetességgel merült el újra és újra, mintha az a világ létezett volna már csak számára, s mintha emese világból csak erőszakkal lehetett volna visszarángatni a valótlanság nyomasztó szürkeségébe. Nem szerette az ébrel óráit, nem akarta, hogy gondolatai újra elvetemedjenek. A sötétségbe! Akkor már ezerszer inkább az álom, a függőkert és az időtlen ábrándok színei. a szemét, de Inut ezúttal nem engedte, hogy visszahúljon a másik világba. Túl kell tenned magad rajta, mindannyiunknak túl kell tennünk magunkat. Kell. Ami megtörtént, azonmal nem tudunk változtatni, Orme. A világ kegyetlen, későn ébredtünk rá. Akkor mi is kegyetlenek leszünk, igaz? Igaz, ismerte be Inut. Valami történt velem, suttogta a lány révetegen, ahogy a magasban sótródó gyászfelhőket bámolta. Valami rossz? Láttam. Nem vagyunk már azok, akik voltunk, Orme. És te nem félsz ettől, Inut? Nem félsz attól a démontól, amivé változtál? Miért félnék? Nem mitettük magunkat ilyenné. De én nem akarok ilyen lenni. Nincs többé akarok. Nincs többé választási lehetőségünk. Ezek vagyunk, és kész. Orme nem felelt. Arra gondolt, hogy nincs ereje többé felkelni innen. Nincs ereje beszélni másokhoz. Nincs ereje szeretni senkit. Úgy érezte, döntése én már végleges. Mondt meg Stepának, hogy felejtsen el. Nem akarhat engem azok után. Sztepa szeret téged, jobban, mint gondolnád. Bennem nincs többé szeretet. Talán egy napon lesz megint. Nem akarom, hogy szenvedjen. Ha velem marad, kín és gyötrelem lesz az élete. Az az órma, akit ő szeretett, meghalt. Inut bólintott. Valóban csak ketten maradtak. Ők testvérek. Démonok. Megmondom neki, bólintott aztán. Talpra segítette órmét, és némán múlták a romokat. A szélsivítése mindent elmondott helyettük, szavak nélkül is. Stephozokov felkötötte kardját, és kipillantott a romok közül az övőre. Nem sok ideje maradt. Most kellett elbúcsúznia, még ha semmi kedvet nem is érzett ahhoz, hogy emberekkel találkozzon. Az utóbbi éjszaka magánya némi megnyugvást hozott háborgó lelkének, de már azt kezdte sejteni, hogy csak akkor csillapszik el végleg az a se a szívén, amikor maguk mögött hagyhatják narvarómait. Vagy talán akkor sem. Reggel meg arcát a narvazarinban, és talán csak képzelődött, de még mindig úgy tűnt neki, hogy a folyó vize véres. Ahhoz már nem érzett semmiféle késztetést, hogy szakadozott, koszos ruhája helyett valami jobbat keresen az éppen maradt épületek közt. Nem van? így is jó lesz. A testőr kapitány sokaktól már elbúcsúzott, főképp azoktól, akik soha többé nem hagyják el az erődöt. Valahol a falak tövében követ állított Varszavsky emlékére s magában szomorú mosolya mondott Isten hozzáadott halott barátjának. Légy jó, Jase, odát találkozunk. Szepaszokov készen állt. Oda lent a parton, néhány ugorharcos kiáltását sodorta a szél. Akkor hát, essünk túl rajta. Ugyanebben az órában inőthet herceg azokon a köveken ücsörgött, melyek valaha a vízikapu ívét alkották. Hideg szél söpört végig az ödöl felett, néhány nappal álltak csupán a teljes ércijék beállta előtt. A már most is csak nem befagyott tenger a látóhatára simult, kocsonyás, tejfehér ragyogással tükrözve a lemedő fényét. Az övölben ugor ringtak békésen, immár hat napja, Sejmes vitorláikon keresztül bágyat fénysugarak simították a fiú arcát. A koggék nem sokára vitorlát bontanak, és elődulnak vissza a nem is távoli északi partok felé, Friedrichshaven megerősített kikötőjébe. Inut elhajított egy kavicsot, és kifejezéstelen arccal figyelte, hogyan koppan a kő a partmenti táblákon. Hideg, Érzéktelen hangot hallott. Vége. Amint ezek a hajók is kihutnak, itt nem maradt semmi. Talán csak néhány árnyé. Élőhultat, egy valaha virágzó és gazdag ország, utolsó hírmondóiként tántorognak a pusztolás romjai között. Inut Arhangels Matach, az Izsoni nagyhercegség utolsó nagyhercege, Nyögve feltápaszkodott a kőről, és úgy bámult bele a lemenő napba, mintha ettől a mesebéli országtól búcsúszkodna. – Isten veled szépséges, Izsor! – Isten veled! – fásulta megfordult, hogy Isten hozzádott, mondjanak azoknak is, akik még behajozása vártak. A parton őrködő ugor íjászok tisztelektek neki, egy már nem létező ország nincs telen uralkodójának. Inut rájuk pillantott, és minden erejét összeszedve intett feléjük. Próbált udvarias lenni, próbálta kimutatni, mennyire hálás az idegeneknek. Végtére is az ugor éjjászok kitettek magukért. Háromszáz hullott elkezülök, mire sikerült halomra őrdösni a várba betört sztellecek eszreit. A vérontás egész álló nap tartott, még azután is, hogy a palota palotahajó rázuhant a Sztreletsz seregre. Az ostromlók utolsó egységei egészen a tengerpartig verekedték magukat. Amikor már semmi esélyük nem maradt a győzelemre, összeszorított foggal, gyűlölettől izző szemmel harcoltak tovább. Őrült, értelem nélküli öldöklés volt ez, majd mindenki odaveszett. Inut sorban látta maga előtt elsuhanni az arcokat. Halottak, sevesültek arcát. Aztán látta az azóta eltelt rémállamszerű napok eseményeit. Orrában érezte az oszló hullák bűzét. Lángok lobogtak mindenütt. Jaj, veszékelt a halál a romok alatt. Inut látta maga előtt a foglyok érzéketlen kivégzését. Látott egy renegátot és egy erdő erdőlakót, akiket együtt égettek meg a palotaromjainak helyén, apa és fia, az árulás lángjai. Látta maga előtt a napokig sebesültek rimánkodó tekintetét, s látta szemükben a pokoli felismerést, hogy senki, de senki sem segíthet rajtuk és látta a romok közt bóklászó a asszonyokat és gyermekeket, akik, amíg mindig sebesült katonák számára adták meg a fést. Mi más tehettek? Hisz nem maradt télelem, nem maradt semmi, és látta a déli égbolton gyülekező újabb vihar felhőket. Inut megállt, és reszkedve felemelte fejét. Előtte hol néhány nappal azelőtt a büszke, magas falu narha állt, most jószerivel csak üszkös romok, düledező fal maradványok sötét a pernye, és a sok helyütt még mindig parázsló tűzfészkep közt. Meg aztán a lezuhant palot hajó szétterülő, összepréselődött acélrancsai, és azokon túl a hegyek. Igen, a falak leomlottak, és ezzel ellenségeik eltörölték az emlékét mindennek, aki volt. – Herceg. Inut a nomád felé pillantott, aki a romok közül lépkedett felé. – Nem gondoltad meg magad? – Nem, sohajtotta Inut. – Maradunk. – Elég, ha többiek. Ők talán… – bizonytalanul intett hátra az ugorpartok felé. Az elhullott ugor íjászok helyét az a néhány száz túlélő Izsori foglalta el, akik engedét kaptak a kagántól, hogy elhagyhassák, átoksújtott a szülőföldjüket, és letelepedjenek a jégbirodalomban. Mást nevigen tehettek. A derjedző hegyek felett már is gyülekeztek az újabb horgályák, és a távolban, a látvidék felől, mintha újabb strelesz hadoszlopok kömpöjögtek volna a romok felé. Megvédtük Narvát, gondolta bágyadtan a herceg, amíg volt valami, ami még Narvát jelentette. A harc véget ért. Mihez kezdesz most? kérdezte rosszat sejtve a nomád. Mihez? ne aggódj én felemelte a kezében tartott kódexet. Megjegyeztem, amit mondtál. Nem adom fel. Orme, Sokov és én bevetjük magunkat a hegyek közé. Ha kell, bujdosunk, ha kell, farkasok modjára élünk. És ahol csak lehet, lecsapunk a sztrelecekre és a vérszlávokra. Talán egy napon? Elmosolyodott, és kezet nyújtott a novádnak. Egy napon eljön megint a béke ideje. Alá, addig is, Inut az oldalára kötött kart markolatára csapott. Addig is az acél idejét éljük. Isten veletek! Kán titokzatosan rámosolygott. aztán intett egy közelben téblábaló, kormosképű izsari asszonynak. A nő tartott valamit a karjaiban. Valamit, ami felettéb rugdalózott a már mocskos, de valaha fehér gyorsban amiben alig pár napja csomagolták. Inut értetlenül pillantott Kára. Mi ez? Valaki, aki talán megéri a béke idejét. A nomád még megvárta, még Orme hirtelen életre kell, megpillantva a kisgyermeket. Mintha államból ébredt volna, Tántolgó léptekkel az izsori nő elé rohant, és szinte kitépte kezéből a kicsit. Vigyázzatok rá, mondta Khan, megölelte Inutot, azzal a sántikáló Geyhakov kíséretében elindult a jégtáblák közt hány kolódó csónak felé. Amikor beszállt, még egyszer visszapillantott a romokra. Száz-húsz ezer temetetlen halott, füst és üszög. Halál. És egy aprócska élelemért üvöltött csupa csont és bőr újszülött. Egy új élet. Maga a remény. Kán újai önkéntelenül is kitapogatták az övében rejtett kódexlapot, és az övére akasztott fehér csont kültött. Igen, a remény végső búcsút intett a álló, még mindig hitetlenkedő, de már tiszta szívből mosolygó inutnak, és a gyermeket görcsösen magához szorító, semmi mással nem törődő orménak. A lány mellé ebben a pillanatban lépett Szokoff, és amikor a hercegnő megérezte a közelségét, ösztönösen a vállára hajtotta a fejét. Az emberekből démonokat csinál a sötétség, és a démonok csak ritkán változnak vissza emberré. Kán megfordult, és beletartotta arcát a friss éjszaki szélbe. Dagadó vitorlákkal néhány napon belül elérhetik Friedrichhavent, Havent, aztán portogurt. Elmosolyodott. Tudta, hogy túl az ugorpartokon, túl a végtelen birodalmon, túl a jégmezőkön, Vár rá a világ végfal, és mindaz, ami mögötte van. Gajag tűnődve nézte a távoli csikját a romok felett. Bevégeztetett, gondolta. Hontosabban elkezdődött, tette hozzá aztán örvögű vigyorról a pofáján. A partvidék néhány napon belül a kezünkbe kerül, a túlélőkkel pedig a jégpest is végez és akkor a tájpan csupán mozdulatlan jégszobrok figyelhetik, amint megkezdődik a seregek felvonultatása. A Lidész Griff a jeges hullámokon távolodó uborhajókra pillantott. Igen, még nem is tudjátok, de a jégpestest viszítek éjszaknak. Vigyétek csak, nagy szükség lesz rá Fridish Havenben is. Nem sokára fél kontinensi felvonulási terület válik szabaddá. A népek, akik még nem rég lakták, addigra egy egymást. És akik túlélik a vérengzést, azokkal a jégpest is végez. Kell a hely, sok hely. Sümsa főseregei napokon belül megérkeznek keletről. És akkor Moszkva következik. Az Ugor jégbirodalom és Kárpátia tartományai. Minden. Egész a világ végfalig. És azon túl, a lidéc griff megfordult, hogy szemügyre vegye, hogy a haladnak a gocsomulok azzal az aprócska feladattal, amivel megbízta őket. Ez volt az első dolga, ahogy az erődítésként érkezett egységek elérték a romok vonalát. Megkerestette velük. Még élt. És most... Bámult vissza rá, miközben a gocsomulók szorgalmasan rakosgatták egymásra a szikladarabokat. A gajak tudta, hogy a másik mire gondol. Ezeket a köveket ekkora teste a jáczik könnyedséggel félretaszíthatja. De a szikla réteget, amit utána omlaszt elé, mád nem. Valamivel később, amikor már csak néhány jókor a kődarab hiányzott, hogy teljesen befalazzák, Záidháram, legalábbis az a csupa vér, csupa seb, szörnyeteg, ami belőle maradt, rémülten bámult vissza rá a kőrakás túloldaláról. Könyörgöm, örökte alig felismerhető hangon, könyörgöm, nagy uram, ne! Gajak nem felelt, és a következő pillanatban az utolsó szikladarab is a helyére került. Miközben a Lidészgriff átszállt a sziklaperem oldalán lebegő gájára mely természetesen sokkal kisebb és gyengébb volt, mint a csodálatos Izikósáram. Egyfolytában hallotta a sziklafal mögül üvöltő teremtmény, verőt rájzó sikolyát. Akkor is hallotta, amikor az újabb sziklarétek lezúdult a befalazott fülke elé. Akkor is, amikor a gája siklani kezdett vissza éjszaknak, Ilmen Tarak irányába, és még nagyon sokáig azután is. VÉGE Felolvasta Varjasi Gábor Vágta Varjasi Gábor A felvétel 2024-ben készült a Bodor Tibor Kulturális Egyesület támogatásával.